Neka je salavat i selam na Allahova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashaabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Draga braćo muslimani, sestre muslimanke, poznato pravilo u našoj lijepoj vjeri dini islamu jeste da Allah subhanahu wa ta'ala nikoga ne preopterećuje ne Allah subhanahu wa ta'ala nikoga preko njegovih mogućnosti. Ova činjenica i ova Allahova subhanahu wa ta'ala također velika blagodat postoji i u mjesecu Ramazanu. Odnosno, Allah subhanahu wa ta'ala određene osobe, određene ljude ne duži postom tokom mjeseca Ramazana. Allah subhanahu wa ta'ala određene osobe ne obavezuje da posteje tokom mjeseca Ramazana. Mjesec Ramazan dužan je postiti svaki musliman i muslimanka koji su punoljetni, umno sposobni, također zdravstveno sposobni, kod kuće su, a nisu na putovanju i kada je riječ o ženskoj osobi, o ženi, muslimanki, onda ona mora da bude čista, od hajza, odnosno menstruacije i nifasa, to jest izljeva krvi nakon porođaja. Dakle, mjesec Ramazan dužan je postiti svaki musliman i muslimanka koji su punoljetni, umno sposobni, zdravstveno sposobni, koji se nalaze kod svoje kuće, a ne na putovanju, nisu putnici i što se tiče žena, muslimanki Njima je obaveza da poste samo onda kada su čiste od hajza menstruacije i nifasa perioda nakon porođaja. U mjesecu Ramazanu, shodno ovome, dozvoljeno je da ne poste. Dozvoljeno je da ne poste sljedeće kategorije. Bolesnici. Dakle, bolest je jedan od razloga zbog koji se može ostaviti post mjeseca Ramazana. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Baqara, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ Ona je od vas koji bude bolestan ili bude na putu, bude putnik, neka napusti isti broj drugih dana. Bolest zbog koje je dozvoljeno ostaviti post tokom mjeseca Ramazana naprotiv obaveza, ostaviti je post, ne smije se postiti, jeste bolest koja pogoršava zdravstveno stanje muslimana, dakle, bolesnika. Bolest, ukoliko bi u njoj bolesnik postio, dovela bi u pitanje post, bi doveo u pitanje njegov život. Ukoliko musliman, muslimanka boluju od ovakve bolesti, pa ukoliko bi pri njoj postili, Njihovo životno stanje bilo bi ugroženo, tada im je obaveza da se ostave posta. Ne smiju ni u kom slučaju da poste, ukoliko bi postili, onda bi bili griješni. Allah subhanahu wa ta'ala nam to zabranjuje pa kaže nemojte se svojim rukama bacati u propast, nemojte se ubijati. Također kaže Allahov poslanik sallallahu alayhi wa sallam: "La darara wala nema nanošenja štete ni sebi niti drugom. Dakle, bolest zbog koje se mora ostaviti post tokom mjeseca Ramazana jeste bolest koja ukoliko bi se pri njoj postilo, dovela bi u pitanje život bolesnika ili bi produbila njegovo izlečenje, uglavnom ona bi se pogoršala. Ukoliko bi Bolesnik postio tokom mjeseca Ramazana pri bolesti koja se ne bi mnogo pogoršala, ali bi osjećao tegobu, teškoću, tada mu se također preporučuje da ostavi post i kasnije, kada se izliječi od dotične bolesti, da naposti isti broj, isti broj propuštenih dana. I bolest pri kojoj bolesnik ne osjeća, ama baš nikakvu tegobu ukoliko bi postio u takvoj bolesti bolestnik, musliman, muslimanka trebaju postiti. Odnosno, nemaju opravdanja da ostave post tokom mjeseca Ramazana. Dakle, poput glavobolje, poput zubobolje i sl. Dakle, zbog takvih bolesti nije opravdano ostavljanje posta tokom mjeseca Ramazana. Jedan od razloga, također, zbog koji se može ostaviti post tokom mjeseca Ramazana, dakle, ne postiti, jeste putovanje. Jeste putovanje. Međutim, dozvoljeno putovanje. Dozvoljeno putovanje. Nije dozvoljeno, niti propisano. Dakle, strogo je zabranjeno da se ostavi post, također da se skraćuju namazi ukoliko se putuje na zabranjeno putovanje. Ukoliko se putuje radi nečega što je zabranjeno. Ukoliko se putuje i čini nešto što je Allah subhanahu ta'ala zabranio tada, čovjek ne može da uživa olakšice povlastice. Allah subhanahu wa ta'ala je to zabranio. Dakle, opravdano putovanje, dozvoljeno putovanje razlog je zbog kojeg se može ostaviti post tokom mjeseca Ramazana. I ukoliko bi čovjek bio na putu, pa postio i taj mu post nanio tegobu, teškoću, čak doveo u pitanje njegov život, tada bi, dakle, bio griješeno koliko bi nastavio s postom. Obavezamo je da prekine post. Ukoliko bi osjetio tegobu, teškoću, ali njegov život ne bi bio dovedeno pitanje, također u takvoj situaciji njemu se preporučuje da ostavi post na putovanju i ukoliko bi putovao, ne bi osjetio na svome putovanju dok posti nikakvu tegobu, teškoću, tada se čovjeko ostavlja na izbor hoće postiti ili ne. Neka odebere šta hoće, jer Allah, uposlanik sallallahu alihi sellem, jednom od svojih ashaba koji je pitao poslanika salallahu alihi vselem da li da posti na putovanju dok je putnik ili ne, a u snazi je, ne osjeća nikakvu tegobu, teškoću, rekao mu je Allahov poslanik salallahu alihi vselem ako hoćeš posti, a ako hoćeš i prekini, prekini post. Zatim, razlog zbog kojeg se može i dozvoljeno je ostaviti post jeste trudnoća i dojenje. Dakle, trudnice i dojenje mogu da ostave post, tokom mjeseca Ramazana, ukoliko osjećaju trudnice prilikom nošenja jeli, ploda u svome stomaku, ukoliko osjećaju tegobu, teškoću, ako bi postile i također majke dojlje koje doje svoju dojenčat, svoju djecu, ukoliko osjećaju tegobu i svakako poznato jeli, da im ponestaje mlijeka i slično, Ako se boje za sebe, za svoje zdravlje ili za zdravlje svoga djeteta bilo dakle u stomaku ili novorođenčeta, one imaju opravdani razlog, potpuno opravdani razlog da se ostave posta u mjesecu Ramazanu. Kada se trudnice porode i dojlje završe sa dojenjem, dakle, mogu da izaberu jedno od dvoga što žele mogu da učine ili da nahrane isti broj siromaha, onoliki broj koliko su propustile dana u mjesecu Ramazanu da poste ili da kada ih prođe to njihovo stanje da naposte isti broj dana kada prođe trudnoća kada prođe dojenje da naposte isti broj dana mogu dakle da odaberu ili jedno ili drugo i postoje dakle dokazi postoje mišljenja islamskih učenjaka i za jedno i za drugo dakle mišljenje i za jedan i za drugi stav često se zna deseti to je normalno dakle da žena bude trudna u trudnoći zatim se porodi pa doji Tako da se zna sastaviti dva Ramazana, da žena ne bude u mogućnosti da posti. Tada Allah najbolje zna, bolje bio joj bilo da nahrani isti broj siromaha koliko nije postila u jednom i drugom jeli, mjesecu mjesecu Ramazanu. Zatim, razlog zbog kojeg se ostavlja post jeste i starost. Starost, oronulost, iznemoglost. One osobe koje su zašle u godine senilnosti, pa nisu više ni pripameti. nisu dakle ni umno sposobne, takve osobe nisu ni obavezne da poste. Jer smo rekli, dužan je postiti musliman koji je punoljetan, umno sposoban. Osobe koje dostignu granicu senilnosti, dakle izgube razum, tada dakle one nisu obavezne niti da poste, niti da nahrane, siromahe za dane u mjesecu Ramazanu. Međutim, osobe koje zađu u godine starosti međutim nisu izgubile izgubile razum, još uvijek su pri razumu, ali zbog svoje starosti nisu u mogućnosti da poste takve osobe i neće postiti, imaju opravdani razlog da ne poste, međutim, za svaki dan mjeseca Ramazana nahranit će po jednog siromaha. Također, osnovana bojazan za svoj život zbog prevelike žeđi ili gladi zbog teškog posla i slično razlog je da se prekine da se prekine post pa dakle oni koji rade težak posao fizički posao ujutro bi trebali zapostiti. Dakle, trebali bi pred zoru donijeti nijed da će taj dan postiti, međutim, ukoliko u toku dana osjete da gube snagu, da malaksavaju, da će možda pasti u nesvijesti, slično, kažu islamski učenjaci da je takvim osobama dozvoljeno da prekinu post, da uzmu hrane i pića onoliko koliko im je potrebno da povrate snagu i da nakon toga ponovo se sustegnu od hrane i pića do preostatka dana, odnosno do akšama ali taj dan trebaju kasnije da napadnu